nos faía a súa crónica semanal de, de, de A Costa da Morte. Despois, tenemos que comentar con él unha cousa que me parece interesante, pero máis ben será a mixto pechado, porque sí. a nosa intención, ou por lo menos o que queremos comentar con él, era mmm, o contacto que podemos ter con... Con, con certos consellos, con non? Claro, para saber si... Que, que, que, mmm, que lhes parece o que estamos a facer aquí en Cataluña... E que, ah. que, que se remite ali. E eh, o que se ah, reemite, vale. pois pues, alá. Claro, bueno, vale. Oscar, moi bo, boas, benvido. Pois pues sí, hoxe, ademais, moi boas, porque estou aquí, fronte á praia de mar de fora, en estivar con un sol bastante potente uh -huh. eh bueno, sin vento ningun, parece case un día de se non parece que aí a partir das sete da tarde nos empazan a recordar que, que hai que abrigarse, pero a verdade sí. é que hoxe temos un día espectacular dende aquí dende, dende a Costa da Morte. Pois nada, te todo calcar tipo de colaboración que queirades e na que pode eu axudarvos, claro que ver, que, sí, que está era... sin problema. Eh, pois pues, pues, eh, a ver, comentamos entre Armando Baseo que que sería bo pulso A, a, a non sei as, as expectativas co, como nos venden dende de, aí concretamente é eh, eh, o que quelles que parece o que estamos a facer en cuanto a aportación como non sei, o mellor como como comunicación eh, en galego ou como como aportación de, das Me, persoas eu, eu si vos podo de, decir algo vale é unha das cousas polas que máis orgulloso estou de colaborar con vos porque realmente eh, bueno contactando así con xente da migración en outros países eh, eh, incluso en Sudamérica ou incluso na, na Suiza eh, estánme contando que eu non sei se é o vosso caso ou non que as novas generacións de galegos que parece que van perdendo un pouco interés en manter os vínculos que antes se mantían as distintas casas de, de Galicia que había mm. non as casas Galicia furon sempre, sabedero ben vos, e eh, os fins de semana pois pues, un encontro coa, sí. coa terra ¿no? depois claro, igual yeah. desa, desa semana dura de traballo nos cada un no seu sitio, se, pois pues, se había un encontro de galegos e galegas mm. nessas casas, pois pues, eso, a través da cultura, a través da música, a través mm. de, de distintos, claro, entonces eu veixo un pouquiño eh, nese, nese eido, veixo vos eh, estamos de feito falando un sábado ¿no? sí. e tamén, eh, que é, típicamente os programas en galego na radio en Buenos Aires ou en Montevideo eran tamén sí. eh, eh, neste, neste día, en un sábado, sábado sí. pola mañá, sábado pola tarde. Fin de semana tendes o nombre do programa que levaron muitísimas radios sí. nacionais deses países para acoller precisamente a comunidade galega uh -huh. que, que, bueno, é impresionante, non? Porque um, houbo, ah, pois, pues, a, a Radio Nacional de, de, de, de Uruguai acolleu muitas veces eh, eh, por programas eh, programas en galego é impresionante. entonces eu, uh -huh. claro, vexo vos un pouco así. Eu supoño que a xente eh, eh, pulsando un pouco a rúa un eh, Vos, vos leva un pouquiño aí, non? É certo que eu sí si teño moito contacto previo antes de, de, de tocar o, o vosso programa con moita xente da emigración, a nosa radio, Sim, nunca me cansarei de repetilo, na gracias aos fondos que, que se recibiron da emigración cando fora do tema do prestix, e, polo tanto, e, e, ese vínculo, para min era algo que faltaba, ese sí, vínculo era algo que faltaba nas na radios comunitarias da costa, e, e, e é perfecta encaixable e eu creo que incluso moitas radios comunitarias de Galicia non saben da vosa existencia igual hai que empezar a facer un mailing para pois eso que este programa tamén se poda escutar en outras zonas de Galicia Nesa tema estamos precisamente por eso dei viña ese comentario que tiñamos tanto Armando como eu pero non sei quitamos protagonismo e o que fai falta era saber a A crónica da Costa da Morte no? Pois pues mira, para empezar eh, como hoxe, es, hoxe pola noite o, o, bueno, en algunhas radios es, da Costa van nos durante a semana, entón cando diga hoxe pola noite refiáromo ao sábado pola noite e eh, basta en xugueiras van a ter oportunidades ah, sí, de, de, de, bueno, de, esperemos, de, de representar a, ao Estado en, en Eurovisión pois decirvos que, que, que, claro, tamén teñen os vínculos que a Costa Morte concretamente que a zona de Mazaricos eh, o, o pai o pai falaba estes días dos fin da semana que elas pasaban moitos fins de semana nesa terra, moitos sí. traballos que se foron eh, eh, levando a cabo neste grupo musical, pois pues, tamén teñen fontes raízes é. con esta sí. zona, entonces quixeron, bueno, un pouquinho marcar esa, ese vínculo, ese nexo uh -huh. de unión, no? que, que ao final, pois, pues, tamén teñen estas tanchuguesas aquí coa, coa Costa da Morte. De feito, obtuvo bastante protagonismo Nas, nas radios locais esta, esta semana aquí. Uh -huh. eh, ao respecto, bueno, empezando sempre pues, polo parámetro de, de, de obras, pues, eh, comentarvos que os concellos da Costa da Morte Están estos días inmersos na elaboración de plan de obras e servicios. A maioría dos concellos da Costa da Morte sobreviven e invierten gracias aos fondos que lles chegan da Diputación, ¿no? porque prácticamente sí. pues, os seus tributos teñen cedidos a Diputación. A Diputación despues fai unha redistribución do diñeiro por todos os concellos e estes días están levando a cabo pois o que van a ser a, pois, a creación destes plans de obras que permiten pois, a moitos concellos pois, facer eh, inversións importantes nas súas infraestructuras estradas e, e instalacións etc, etc, etc Outra cousa tamén relacionada con o tema de, de, de municipal é pois, eh, A aprobación definitiva do, do imposto de construccións en, en Camariñas que vai a ter rebaixas dentro de do 50% a 95% Cale. nos tempos que corren bueno, está a cousa un pouco parada pois parece que eh, este imposto en Camariñas eh, pois vai a ter unha rebaixa considerable e vai a permitir pois eso, que cando unha persona faga a súa casa ou faga as pois, eh, súas eh, construccións pois, pois non teña que pagar tanto tributo, non? Sí, sí, sí, Despois, claro. eh, de Camarinha saltamos a Malpica, porque ali están tamén con obras na fábrica de xeo, eh, é unha fábrica importante, porque moitos barcos da zona norte da Costa da Muerte van a facer o que se chama xeo ali, que eh, culler, pues, é colle xeo para poder despoixir xo a mar, eh, manter, eh, cando se bota varios, varios días incluso, Eh, no mar manter o, o peixe en condicións óptimas para chegar a terra. Então son infraestructuras tamén eh, moi importantes. Pero, fixádevos deixo a parte o, o, o tema de obras para comentarvos algo, que non sei se vos chegaron noticias. O xoves pasado, ás eh, tres a meia da tarde, tivemos un terremoto de 4,6 graus. Si, non sei se vos chegou novas por aí. E sí, sentiose, sí. bueno, ainda que o epicentro estaba... Eh, bastante eh, alunxado de Fisterra eu aquí sentindo, pois pues, eh, bueno, eu pensei que incluso era como unha destas apisonadoras, sabes que pasa sí. polas estradas, sí, a veces e sí. fai temblar todo, pero xa lín afora non vim nada e despois en entrei no Instituto Nacional de Sismología e xa vim que que tiñamos ali un, que un, un terremoto e previamente houvera un de 3,7 graus entonces bueno, houve unha certa preocupación porque, bueno, eh, Siempre que pasan estas cousas xente sempre anda com a mosca detrás da de orella pero digo os sismólogos que eh, Galicia anda alborotada desde este punto de vista a plataforma continental e uh -huh. que entra dentro do plano do normal e que non se espera que haxe ningún tipo de de terremoto con, con pouco máis de gravedad que pasa que, bueno, xa falamos de 4,6 graus. Eu non me acuerdo a hora de Lorca, non sei o de Lorca, canto fora, ainda que o epicentro estuvo en Lorca, obviamente, sí. e as, os daños foron bastante grandes, pero, bueno, notouse moito, é, xa si eu podo decir, porque eu vivi no na miña propia carne e bueno, sí, sí. Eh, xico... eh, tivo, tivo repercusión a nivel nacional eh. polo feito de que además eh, eh, bueno, dicían que o epicentro eh. estaba na costa, non estaba precisamente ahí dentro, sí, pero eh. bueno, eh, eh. que queres ou non eh, eh. rebolir rebolir calquera Sí, sí, sí. claro e sí, sí, además as redes sociales se alborotaron todas normas ¿no? con, sí, sí. con este tipo de cosas bueno, queda aí un pouco como anécdota da semana quizás eh, o tema do terremoto ¿no? volvendo a cousas un pouco máis serias non sei se si estivete desa ocasión de pasar o gran pasado pelo Faro Vilán incluso en anos anteriores Faro Vilán eh, está sendo, en Camariñas estaba sendo eh, de alguna maneira mantido eh, bueno, incluso tiñan unha cafetería había pois, unha especie de museo exposición asociación de empresarios de camariñas pero a burocracia que sempre sí. estamos en este plano non é eh... Eh, lo vuelve a usted mañana, pues parece sí. ser que que a burocracia pues, casi os deixa fora este ano, chegaralle unha carta dicindo que, que tiñan que abandonar o faro. Ajá. Claro, é un drama porque a asociación, que además é unha asociación, non é unha empresa, o que facía era eh, manter viva o, pues, o espacio coaxetivo sí. de, Pois pues vamos ao faro vilán, de paso pois pues podemos tomarnos un café ou de paso sí. podemos ver unha exposición sobre a Costa dar da Morte. Darlle vida, darlle vida. Claro. Eh, eh, había eh, había unha técnica de turismo contratada eh, tam, eh Tania que bueno, é unha máquina de rapaza e e bueno, increíble, non? O que pasa é que claro, moitas veces non nos damos conta de que Detrás hai unha asociación. Sí, nada, entón, claro, eh? son xente altruísta que pode ser que selles espase un plazo, pode ser que selle espase unha data e xa facerles pagar co abandono. Bueno, houve un revuelo, obviamente, a autoridade portuaria tuvo que dar marcha atrás e, e volven ao Faro outra vez a xente da asociación de empresarios uh -huh. co objetivo pois, de, de seguir traballando, obviamente, na dinamización do, do, do Faro-Vilán que... Sí como todos os faros da Costa da Morte, debían de estar abertos ao público e deberían de estar dinamizados porque son verdadeiros motores económicos. Incluso, sí, sí, sí. coñeceres o proxecto da, da, da, do camiño dos faros que vertebra toda a Costa sí, sí, da Morte e sí, sí, sí, sí. que, bueno, un pouco nese aspecto, pues, Pero... eh, tamén isto é un complemento. Precisamente pues neste... o, o de Fisterra sí. tamén te, de, de, demanda sí, sí. Que, que, que seña propiedade sí. do Concello, non? Claro, porque o problema que temos é unha, unha entidade arcaica, a Autoridade portuaria da Coruña, que incapaz de manter as infraestructuras que ten. Que xa ninho compren, má, ademais. Já, e, e todo cerrado, teñen todo cerrado, faros cerrados, carreteras abandonadas. entonces eu, eu creo que sinceramente se debería de haber aberto un fondo de debate no que se ponha e se deixe constancia de que estas infraestructuras deben pasar ás administracións máis próximas, neste caso os concellos para que, eh, pues desde aquí, desde o propio municipio de cada faro, pues se poda Ajá. traballar directamente en consonancia, porque son, repito, verdadeiros motores económicos. Eu antes estaba grabando no, no Roncudo, con o Drón, e, e, e non hai nada, non hai absolutamente nada, máis que o faro e, e, e o paisaxe que o é todo, non? E estaba cheo de xente, porque a xente, ao final, pues, moitas veces... Eh, Eh, hai cousas que non hai cartas que o pague ese eh, pois, eh, cara tuvo un mal día ou tuvo, uh -huh. tuvo unha semana male, e resulta que chegas a aquel sitio onde vais bater o mar onde bueno, estás un pouco con sonancia que a natureza parece que recargas non? eu uh -huh. creo que so, son cousas que, que temos que poñer en valor tamén e, E, bueno, é certo que os faros non están absolutamente abandonados, pero non están, muitas veces, gracias a asociacións que deciden arriscar, etc., etc., etc. Sí, sí, a verdade é que... No de, no de Camariñas, estuvin eu mm. este verán, mm. subín que sí. precisamente sí. 368 pasos, mm. Ah, escalón, escalón, escalón. Sí, sí. Escalón. Bueno, a verdade é que eu sabía da de, de, de, de demanda do concello polo menos o, me parece que, que, que foi no mes de novembro, non? Que, que, que, que xa se fixera esa solicitude para que o fara un os Portos de Galicia pois deixara que o concello dinamizara esa estructura non? Que, claro. que, é que canto máis tempo este pechado, menos posibilidades, menos posibilidades e máis costará re, reutilizálo non? Sí si, sí, si, sí, sí, sin afundar moito máis porque temos ainda cousas que falar pero dicirvos pues, que é increíble que o segundo punto máis visitado de Galicia que van a ser bueno, andai á praia das catedrales mas aquí a, sí. o faro de Fisterra estou este, este eh, na situación na que está e que solamente se vai pondo en marcha todas as iniciativas nestes últimos anos, gracias a iniciativa privada. Gracias y... a que hai xente que Sociación. se decide uh -huh. si sacarse a, a sacar adiante cos. Bueno, vale. eh deixando un pouco a do lado, eh, tamén falando de infraestructuras que fan que fan futuro, eh, musealización do forno do forte en Buño, gran museo ah, de aleiaría ah. de Galicia que se quer crear ali, empezaron as obras esta semana e ah, Buño, bueno, sí, sí, sí, efectivamente, en Buño o que van a a en valor xa creando, pues donde onde ten que estar o gran museo da alegría, obviamente. Sí, sí. eh, eu decía eu outro día aos meus fillos, non dicíanme Antón vendo a película Ghost hai unha escena sí. aí con o barro e tal idealízase moito cando estamos en Hollywood pois pues, nós temos estas cousas aquí ao lado aí en Buño e a xente que quere ver como se como se trabalha co, con estas cousas pois pues, pode ir eh, pois pues, igual entende ainda mellor a película de Ghost bueno, no, <risa> apart, aparte de que poida <risa> entender a película quer dicir que ese es é un patrimonio galego algo sí, fora sí, de serie a Oleiría sí, sí. ademais a de Buño sí, ten un sí, sí, te, sí, ten un sí, sí. asentamento mm. uh, pois, pois no. patriarcal, non? Si, sí, si, sí, explicádevos o intento de modernización que pasou tamén no seu momento a Sargadelos, que houbo por parte de, dos, de varios oleiros en Buño traballaron en consonancia coa Fundación Torre Pujales en Corme, sí. que é unha asociación de arte contemporáneo, pois pues, poñendo novos eh, simboloxías, novos deseños, traballando un pouco na, un pouco máis na vanguarda xe o sea, conservando a tradición tamén moitas veces co que é a, a, a arte de, de vanguarda que, que tamén é importante Claro que sí, mire, moi ben Bueno, e agora vámonos a Brando Mil porque a Fundación Brando Mil está a elaborar un documental vale para presentar en Galidoc que dirixe Manuel Real Santos sí. un fermoso documental no que se fai referencia a Brando Mil como vía Romana Carondo Xalas ¿no? A ventaxa que quizás temos eh, nós aquí é que, bueno, chegaron os romanos, entón, entonces no seu momento, pero é curioso como o valor do río Xalas, que é un valor inmenso en moitas cousas, en deportes, en, en moitas cousas, quizás, a veces, o seu vínculo co patrimonio non está absolutamente eh, traballado, é recolhido. Pois este documental, quizás, ten ese papel, ese papel importante que veremos no Galidoc, e se presentará presentarán nos, nos próximos días. Eh, non teño máis consellas, claro. non creo que foi sí, sí. un resumo bastante eh, interesante do que dou a semana esta semana a eh, Costa da Morte do punto de vista informativo. Bien, está. a verdade é que ten, ten moitísimo en Costa da Morte son, son boitos concellos e entón sí. ten moitísima eh, eh, o feito de que tú nos resumas esa, esa tua crónica semanal é eh, eh, interesantísimo e eh, moi importante para todos os nosos entes eh, están nos recibindo de verdade eh, felicitacións e parabéns polo traballo que nos aportas cada semana de verdade que te agradecemos moitísimo para min é, é un orgullo e como vos comentei ao principio pois pues, eses vínculos coa emigración temos que seguir mantendo vivos a radio é, eh? quizás, unha un, ferramenta preciosa para sí, conservar sí, sí. uh -huh. bueno, aí estamos xa te incomodarei en outro momento para poder comentar <risas> o que che un, vale, que dicía hai uns minutitos ao comenzar a tua crónica moi boa semana vene, ata o que? aperta as fondas Vá buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe, sonho meu Vá mostrar essa saudade Com a sua liberdade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 o da gente, o um vento vadio, embalando a flor, é a natureza de samba, marcado e marcado amor, samba que mexe da gente, o um vento vadio, embalando a flor, só o meu, só Travessa a saudade Sonheu Como a sua liberdade Sonheu no Como o céu a estrela guia Se perdeu A arma do cada dia Sobe atrás melancolinha Sonheu Sinto o canto da noite na boca do neto a as casas flores No meu pensamento Traga por do De um chamba Sentindo o marcado de mágoa De amor O chamba que mexe o povo da gente O a vai balando a flor Traga por ele De um chamba Sentindo o marcado de mágoa De amor O chamba que mexe o corpo da gente O vento vai balando a flor um Sonho meu Sonhei, sonhei, sonhei, Vai buscar quem mora longe, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, Santo Amaro e Xerê A pescar quem mora longe Só no meio